Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1, Pavel, robul lui Dumnezeu și apostol al lui Hristos Iisus, după credința aleșilor lui Dumnezeu și după cunoștința adevărului Cel în tocmai cu dreapta credință, într-unădejde a vieții veșnice pe care a făgăduit-o mai înainte de ani veacurilor Dumnezeu, care numite și care la timpul cuvenit, și a făcut cunoscut cuvântul său prin propria povăduire încredințată mie, după porunca Mântuitorului nostru, Dumnezeu, lui Tit, adevăratul Fiul, după credința cea de opste, -mi milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Hristos Mântuitorul nostru. Pentru aceasta te-am ales, te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc și să așezi preoți. Prin cetăți precum ți-am rânduit, de este cineva fără de prihană, bărbat al unei femei, având fii credincioși, nu sub învinuire de desfrânare sau neascultători? Că se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngânfat, nu crapnic la mânie, nu dat la băutură, pașnic, nepoftitor de câștigurât, ci iubitor de străini, iubitor de bine, înțelept, trept, cuvios, cumpătat, ținându-se de cuvântul cel credincios al învățăturii, ca să fie destoinic și să îndemne la învățătura aceea sănătoasă și să mustre pe cei potrivnici. Pentru că mulți sunt răzbrătiți, grăitori în deșert și înșelători, mai ales cei din tăierea prejur, cărora trebuie să li se închidă gura ca unora care răzvrătesc case întregi, învățând pentru câștig urât cele ce nu se cuvin. Unul dintre ei, chiar un proroc al lor arostit, cretanii sunt pururea mincinoși, fiarele pânte celeneșe. Mărturia aceasta este adevărată pentru care pricină mustrii cu asprime ca să fie sănătoși și în credință și să nu dea ascultare basmelor iudaicești și poruncilor unor oameni care se întorc de la adevăr. Toate sunt curate pentru cei curați, iar pentru cei intinați și necredincioși nimic nu este curat, ci li s-au întinat lor și mintea și cugetul Ei mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor îl tăgăduiesc, urăcioși fiind nesupuși și la orice lucru bun netrebnici.